У інших могло бути щось негаразд в особистому житті, і тоді вони мали право скаржитись, вимагати співчуття і допомоги. У Воронцова мусило бути завжди все гаразд, і було б дивно почути, що він на щось скаржиться, адже це Воронцов. Справді, Воронцов ніколи не скаржився, а йому скаржилися всі. І він сам це вважав цілком нормальним. Коли його посилали на навчання, він відмовився і послали іншого. Брали на роботу штаб фронту, відпросився, нікого цим особливо не здивувавши. Хіба могло бути інакше? Воронцов ніби становив найголовнішу, невід'ємну частину складного організму полку. Він був у полку, наче мати в сім'ї. Природно, що мати мусить всіх утічати, вислуховувати, лікувати карати і підбадьорювати, а сама ніколи не падати з них. Вона така звична рідна, що її не завжди й помічаєш у родині. І лише тоді, коли її не стане, всі одразу зрозуміють, що вона для них означала. Не раз і не два Воронцов йшов у бойових порядках піхоти, коли було скрутно, а іноді, коли й не зовсім скрутно. За це його в дивізії штабісти вперто називали комісаром. І ось тепер Черниш побачив цю людину, яку ще раніше, після розповідей сержанта Козакова, взяв для себе взірцем. Правда, досі Черниш уявляв собі майора, героя Радянського Союзу, не таким, вкритий кожухом і трофейними клемами, жовтим пом'ятим хворобою обличчям. Воронцов уявлявся йому не інакше, як у гордій воєвничій позі поперед піхоти, з пістолетом в руці і газетами, що стрчать з кишені, так змальовував майора Казаков. А тепер Черниж бачив стомлене обличчя, зовсім не войовниче, а якесь мирне, замислене. Воронцов лежав під натягнутим до самого підборіття, кожухом пожовклий і зосереджений, висвічуючи широкою лисиною оточеною рудими баранчиками рідкого волосся. Ірі глибоко запалі очі майора раз у раз звертались на Чернеша, уважно глядаючи його чорний з полиском курсантський йоржик. Чернешеві хотілося почути від майора слово, але Воронцов мовчав, іноді беззвучно плямкаючи вкритими смагою губами, що пересихали і злипалися. Зате самію, потираючи маленькі жваві бронатні руки, говорив невтомно. Ви не ніяковійте. Будьте задиракою. Тримайте зухваліше, повчав він Черниша. А то вам будуть наступати на пальці. Безперечно вам усе тут незнайоме. Дивне, я знаю. Я сам тільки рік, як випорхнув з академії. Так, я академік, будь ласка. Я певен, що вам сподобається наша сім'я. У нас ви скоро зможнієте. У нас люди швидше зростають, аніж в тилу, якщо, звичайно, але ж, я гадаю, ви не з Бій покаже, товаришу гвардії підполковник, відповів Черниш, заливаючись рум'янцем. Воронцов раптом повернув голову і подивився на Черниша з-під своїх кошлатих, рудих, ніби вицвілих на сонці брів. «Комсомолець?» – запитав Воронцов, хмурячись. «Так точно, комсомолець, товаришу гвардії майор, схопився Черниш зі сільця. Сядь! сказав Воронцов, і відвернувся до стіни. «Бій. Бій – це для нас найкращий атестат», – провадив далі Саміїв. «Відвага, хоробрість, найвища якість в людині. Принаймні, я вважаю справжніми людьми тільки хоробрих. Ви спортсмен?» «Альпініст, товариш у гвардії підполковник». «Чудово. Це одразу видно. Жиловий, легкий. Це вам передасться. В Альпах. Чернишеві радісно захопило дух. «А ми і там будемо». «Будемо. Будемо, гвардії, молодший лейтенант». «Гвардії?» – подумав Черниш. «Скрізь, скрізь, наші крила тільки розгортаються». «А наступ скоро, товариш у гвардії підполковник», – не втримався Черниш, хоча розумів, що питати про це не зовсім тактовно. Самі Іворонцов переглянулися, – і разом посміхнулись. Посмішка змінила обличчя Воронцова іначе всього опромінила. Здалося, що Черниш уже бачив майора колись давно і відчув тепер себе з ним невимушено і вільно. Який нетерплячий, га? заговорив Саміїв. А ви готові? Готовий, товариш у гвардії підполковник. Добре. Не турбуйтесь. Наш поїзд рушить точно за графіком. Хвилина в хвилину, саме тоді, коли буде треба. Вас до Брянського, в третю мінометну. Чудово. Брянський ветеран полку, старінградець, комуніст, культурний офіцер, минулому студент, здається, з Вітебська. З Мінська. Поправ Воронцов, повільно закриваючи очі втомленими повіками. Так, так, точно, З Мінська. Золота голова. Коли кінчимо війну, я його обов'язково направлю в академію. Його місце там. Ти як дивишся на це, майор? Не поспішай, відповів Воронцов з заплющеними очима. Війна ж не сьогодні кінчається. І після паузи сам собі відповів. Ні. Прощаючись, саміюв на мит задумався і ніби між іншим запитав Черниша. Нам, до речі, потрібен ПНШ-3. Що б ви сказали, якби я вам запропонував? Примітка. пнш Третій помічник начальника штабу. Черниш почервонів. Хоч йому і сподобалась пропозиція підполковника, але, дивлячись довірливо і щиро самі його вічі, він відповів. Дуже дякую, товаришу гвардії підполковник. Але краще я піду на взвод. Мені вже й так соромно, що я досі не брав безпосередньої участі. Розумію, розумію, перебив командир полку, беручи його за плече, немов Черниш саме своєю відмовою став йому дорожчий. Бажаю успіху в наступних боях. Воронцов витяг з-під кожуха свою гарячу руку і подав їй Чернишевію. Рука в спідній сорочки закотився на руці аж по лікоть, і майор видався Чернишевіц цивільним, як батько. «Ми ще зустрінемось», – сказав майор з сухими губами. «Перед нами дорога далека і дуже відповідальна». Потім майже пошепки Воронцов додав. «Так ви готові? Внутрішня?» «Так». Черниш і справді почував у собі готовність, Небезпеки його не лякали, дороги кликали, хоча ніхто не міг би сказати, чи далеко вони його поведуть, чи обірвуться десь тут, неподалік цього низького бліндажика, що загубився серед горбатих просторів Зеленої Румунії. Вийшовши, Черниш якусь мить міркував, куди йому рушати. Ще в штабі йому розтлумачили, як знайти третій батальйон, і тепер він рушив у тому напрямку, попід занедбаним залізничним насипом. Проходячи повштаб, що розмістився у бетонованому віадуці під залізницею, Черниш побачив запорошеного зв'язківця, який прив'язував до дерева риватого білого коня. Напередодні Черниш зустрічав цього бійця в дивізії, щось питав тоді в нього, і тепер боець козирнув йому вже як давньому знайомому. Чернишеві стало приємно. Зв'ядука вискочив заклопотаний начальник штабу з якимись паперами під пахвою і одразу ж задер голову, обстежуючи небо, чи немає там румунських музикантів. Раптом погляд начальника зупинився на коневі, припнутому до дерева. Штабник вилечився на нього, як на щось жахливе, неймовірне, і, заїкаючись від хвилювання, накинувся на бійця. «Чому кінь білий?» Певно, він хотів сказати, чому білий кінь, Незамаскований. Боєць мовчав, весело кусаючи губу. — Я вас питаю, — тряс штабник папкою бійцеві перед носом, — чому кінь білий? Зв'язківець вистрончився, відповів з лукавою чіткістю. — Не знаю, товаришу гвардії майор, чому кінь білий. Може, з-під біло жеребця? Черниш засміявся і пішов, не чекаючи кінця розмови. Починалося нове життя з новими стосунками, з новими інтересами. Стежка звивалася в високій траві попід насипом. Тепле повітря навкруги було напоєне густими пахощами степових квітів. Дрімали пашні, млівчі в соняшній духмяності. Посеред хлібів біліла розвалена залізнична будка. Навколо неї стирчали обчухрані снарядами стовбури дерев. З-за будки вдарило Трупним смордом. Гвардії молодший лейтенант Черниш у ваше розпорядження. Гаразд. Опустіть руку. Командир Мінроти відкладає газету в бік і застібає комір. Шиє в нього по-дівочому красива, ніжна і така біла, наче він ніколи не виходить з цієї землянки на сонце. «Мені вже дзвонили від хазяїна», продовжує командир Роти, і, подаючи руку Чернешеві теж білу і тверду рекомендується. Гвардії старший лейтенант Брянський. Вони стідають на бруствірі біля входу в землянку і, обмінюючись незначними запитаннями, пильно вивчають один одного. У Брянського юнацьке вродливе обличчя з тонкими рисами, безкровне, але не худе. За довгих білих вій уважно дивляться голубі безблиску очі. Передвечірні сутінки спадають у видовинок. Попід насипом строєм проходить взвод з лопатами, ломами і кайлими на плечах. важко гупаючи, бійці зупиняються навпроти Брянського. Кремезний та у столиці лейтенант хрипким басом доповідає командиру Мінроти, що перший взвод повернувся з робіт. Брянський перетягнутим станом з білявою пишною чуприною стоїть облитий променями призахідного сонця. Як соняшник у цвіту, думає Черниш про нього. Брянський, уважно вислухавши рапорт, питає, чи не забули часом лопат на місці роботи. Записує, скільки кубометрів викопано. Нарешті дозволяє розпустити взвод. Черниша знайомить з лейтенантом Сагайдою, командиром першого взводу. Ти також Ванькою взводним, цікавиться Сайда, оглядаючи Черниша без церемонії. Давай, давай, буде врешті мені полегкість. Після війни, додає Брянський. Пішли оглядати вогневу позицію. Вона, розгалужуючись, як корінь на всі боки, розкинулась попід насипом ячейками і ходами сполучень. В ячейках, вкриті маскувальними сітками, стоять міномети, уважно дивляться в ясне румунське небо. Бійці здебільшого в усаті статечні чоловіки, заглядівши офіцерів, зриваються на ноги і завмирають в готовності. Вони з останнього поповнення, яке Брянський сам добирав і сам навчав, поки стояли в обороні. Бійці, переважно Вінницькі, Подільські, Наддністрянські, колгосники, слухняні й працівиті. Тут були односельці, сусіди, навіть двоє братів. Усі вони трималися в купі, Жили ще спільними спогадами про домівку та про запасний полк. Ще кликали один одного наймення. Агей, хомо, що маєш казати? Де ти запорпав паклю? Так ніби питає, де ти поклав вила? Здавалося, вони так цілим колгоспом і прийшли сюди, і замість орати або сіяти, взялися за кутомір квадрант за нову незнайому науку. Проте вони її опанували досить худко, і Брянський був цілком задоволений своїми вусатими вихованцями. Я не помилився, добираючи саме цих вусачів з поповнення, казав він тепер своїм офіцерам. Вони сумлінно ставляться до праці, а це на фронті так само необхідно, як і десь на заводі. Між іншим, ви помічали, з кого виходить найбільше героїв бою? З колишніх безпритульних, сказав Сагайда. Звіломор-канальців. Зовсім ні, заперечив Брянський. Я навпаки знав чимало таких, що в тилу, як то кажуть, на ходу підметки зривали, а тут перед лицем смерті ставали жалюгідними боягузами. Найкращі воїни – це вчорашні робітники, шахтарі, комбайнери, трактористи, взагалі люди чесних трудових професій. Адже війно – це насамперед робота. Найчаща з усіх відомих людині робіт – без вихідних, без відпусток, по 24 години на добу. Товариші, сказав Сагайдаєк перед аудиторією, ви прослухали коротку інформацію наукового працівника, дослідника війни, гвардії старшого лейтенанта Брянського. У кого є запитання? «Давай», – сухо посміхнувся Брянський, – «валяй».